بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه رب اشرح لي ويسر لي أمري. Və əhlül oğda təmin lisani, yəfqəhü qovli, sədəqəlləhu əliyyül əzim. Allah-u Teala ibadət taətimizi qəbul eləsin, inşallah. Allah-u Teala bu günə tamamı öminlərə mübarək versin, inşallah. Allah-u bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin, inşallah. Bizi dünya və axirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Özümüzü, nəslimizi və ədi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah. İslamın düşmənlərin tezləyicə məhv-i nabud eləsin, inşallah. İltiması doyur eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Allah-u Teala, Muhammed Ali, Muhammed xatırına təman müşkil olan müəmin, müəminələrin müşkiləri, İmam-ı Zaman ağanın həll eləsin, inşallah. Bəhsimiz keçən dəfələrdən insan təklifi bu arəsində idi. Dedik, bir neçə cəhətdə insanın təklifindən söhbət elədik, gəldi, bir dənə məsələmiz qalmışdı. Hən yəni, axrıncı məsələmiz insanın ictimaiyyət və cəmiyyət qarşısında olan vəzifəsidir. İnsanın cəmiyyət qarşısında olan vəzifəsinin barəsində ayə oxuduq və bir dənə yadımda da hədis oxuduq və biraz da ümumi öz cəmiyyətimizdə həssas olan məsələlərə keçən dəfə işarə elədik və narazılıq elədik biz e, insanların və xüsusən müəminlərim və dindar, təbə, dindar təbəqənin öz boynuna düşən vəzifiyə əməl eləməməkdən və vəzifələrindən artıq ya əski ya təmamən onlara aid olan, olmayan məsələləri e, icra eləməkdən ki, burada nə qədər fəsad var, onu da keçən dəfə ona Biz, o i̇zah elədir ki, bir var insan boynuna düşən vəzifəni əməl eləyir, burada fəbiha elə, gərək onu əməl eləyə, onu əmələ gətirə və düz günlüyündə önmən bir yerdə danışırdım, dedim ki, adam indi utanır, namazdan danışsın ki, ay, cəmatı namaz qılın. zamanı o zaman döyür ki, müsəlmana namaz qılmaq barəsində mövizə eləyəsin. Hə, olar. Deyək səncə, məsələn, namazı bir az yaxşı qılın, bir az diqqət elin, orasını düzəldin, orasını düzəldin. Amma da əsl namaz qılmaq barəsində müsəlmana danışmaq, indi daha bir az adam başqa dinlərdən utanar onu danışmağa. Və onu gərək düzəldək, hə, namazı bir az Biz elə əslində vəzifəmizə əməl eləməliyik. Və vəzifəmizə əməl eləyəndə birdən bizə, o vəzifələr ki, boynumuzda azlıq eləsə, enerjimiz çox olsa durub onun, onun qibətin qırmağa vəzinə, onun bunun dalı ican danışmağa vəzinə, ya kiməsə vəzifə təyin eləməyə vəzinə, ya deməyə vəzinə ki, bu molla düz eləmədi, o birim molla düz elədi, bu bürüm molla düz o birim molla düz, elədi, bu, bir molla düz eləmədi, bu, bir az vaxtın çoxluğundan, mümkündə bəzəndə bir az enerjinin çoxluğundan olsun adamda. Adam bir nəfər ki, Gündə, məsələn, qanunla 8 saat işləməlidir, bu artıq işləyirsə, ya ehtiyacı çoxdur, ona görə məcbur özünə əziyyətə salır işləyir, ya enerjisi çoxdur, getdi evdə arva duşağı doyacaq, ona görə neynir, burada işləyir ki, yorğun geçsin evə. Ya da ki, məsələn, deyək ki, bu adam bilmir işin, yadın, yolağın, nə qədə insan işləyər, nə qədə insan istirahat elər, bunlardan xəbəri yoxdur. Bu, cəhətlərdən eləyir bu işləri. İnsan boynuna düşən şəri vəzifə ki, o vəzifəyə əməl eləməlidir, ondan əgər artığını əmələ gətirirsə, mümkündür, bunun günahı çoxdur, istəyir, neynəsin, o günahları yusun. Onun da yolu bu, ki, hər nə gəldi eləsin. əcəbi adam günahanın çoxluğuna baxıb, istəyirsə çox ibadət eləsin, o adam qəşəng olar ki, ibadətin çoxluğuna fikir vermə vəzinə, ibadətin keyfiyyətinə fikir versin. Və hansı ibadəti daha çox eləsəm, ona fikir versin. Birinci budur ki, hansı ibadətdə onu seçsin. Əgər günahının ki, günahının çoxluğundandır. Ki, ta bağışlandıra bilsin. Yox, əgər enerjisinin çoxluğundandır, o da genə Allah-u Teala gücə, zora, qüvviyə, ibadət, savab vermir. Gərək neynəsin? O enerjisin yaxşı yerdə sərf eləsin, düzün yerdə sərf eləsin. Baxsın, əgər məsələn, Oynuna düşən vəzifədir, istəyir, biraz da də artıq eləsin, təzə vəzifə axtarmaq əvəzinə, geçsin el o köhnələri bir az neynəsin, keyfiyyətlə, tələbədir, dərs oxuyur. Elə, bir gün buna əlif, sabah deyə bilər bey, üçüncü gün də deyə bilər tey. Ha, bu, indi bunların üçünü də məsələn, bilir, istəyir, bir artıq. Bir gedib başlasa hərifləri özü öyrənməyə, hamızda orta məktəb oxumusunuz, ipitdai məktəb oxumusunuz, bilirsiniz ki, birinci dəfə necə öyrəndin, ilə axıra qədər də o dürə gedəcək. Gedib hərifin adını səhv öyrənməyə vəzənə, ömürlük özü işə salmağa vəzənə, sən qayıt bu əlifdən, beydən teydən yapış olarla bir, bir gündə məşğul ol. Artıq saatın qalıb, onları məşğul ol. Başda əliflə, məsələn, söz tapıb yazmağa O mətində mətndə əlif hərfin tapbağa, o biri mətndə bey hərfin tapbağa. Na qədər iş görməyə olur? 3 dənə hərf azdır. 3 dənə hərf azdır. Onun ətrafında çox enerji sərf eləmək olur. Yox, qərar olsa deyəsən ki, mən müəllimdən qavağa keçim. Hələ görüm bu biri hərfləri əzbərləyəm, sabah gedib onu hazır verirəm. Bildigü də yadından çıxardısan, o birsini də ayrı öyrənəcəm. Sonra da ömrü boyu elə krivo gedəcək məsələlərinin O maşının, görürsən, mostu qaçır, trastda rastlaşmışsız, o yetim elə rolu düz tutub, maşın yola düz gedir, əri getsə yoldan çıxar da, elə döyür, amma baxanların hamısı, baxan kim görürsən, körpə uşaqda baxsa, deyir o maşın nə inir, əri gedir, baxın, axıra qədər əri gedəcək, hətta yoldan çıxmasa da, Bab, yadızda qalsın, yoldan çıxmaq tək yoldan çıxmaq döyür, Adam öləbirləri ilə axıra qədər yolundan düz gətsin, amma axırda nə olsun? Nəticəsi olmasın. Əlində də bir şey olmasın. Enerjisi çoxdur, gülsən namazın şəkkiyyətini, səhviyyətini öyrən. Elədir, enerjin çoxdur, gül, biraz da namazın keyfiyyətinə fikir verin. Da enerjin çoxdur, sən bunun mənasıdır ki, əlin çatmayan yerləri qaşlayasan. Durasan ilə kimin valisində nə istəyəsən, o hökimi çıxarılasan əsvaverərsən, nəzər verəsən İslamın ictimai məsələlərinə qarşısa, nəm siyasi məsələlərə qarşısa, neynəsən, neynəsən? Bu, eee aparacaq insanı neynəyəcək? Axırda aparacağı yerə çıxır. Tarix boyu belə bir şeylər olub. Bir də hədislə göz salım. Hamınız o hədisi bilirsiniz. Mən nə qədər deməsəm bilməyəcəksiniz hansı hədisdən danışıram. Gərək deyim ki, biləsiniz. Hz. Peyğəmbər Əhləbeytinə vəsiyyət edəndə bizə E, bu, bir dənə yoldu. Bəra, bunlar da bu yolluğun qabağcılarıdır. Sizə də vacibdir bunlarla olasınız bu yolda. Əmvəl ibarətində deyir ki, sizə vacibdir ki, bunlarla olasınız. Yəni, bu yolda bunların yoldaşı olasınız. Amma bir dənə şey var burada. Bu yoldaşlıqda, bunlardan qabağa da keçsiniz, məhv olacaqsınız, geridə də qalsız, nə olacaqsınız? Məhv olacaqsınız. Bunlarla görə bir yerdə olasınız. Yoldaşlığın mənası- müsahibət mümkündür başqa-başqa yerlərdə fərq edir mən səndən yoldaşlıq eləyirəm bir mədlisə gedirik, mümkündür elə qayda, qanun, ədəb qıdır ki, mən əvvəl səndən qabağda girim, sənin üçün yol açım mümkündür, hə, yol açıqdır, mən səndən geri deyanım, sən neynə qabağda gedəsən, mümkündür belə olsun, bir də müsahibət biri bu mənadadır ki, yəni biz bir yerdə gedəyik, amma mən qabağda, s Bir də bu diki elə bir yerdə olaq, yanbayan gedək. Bu Peyğəmbər tapşıran ki, bu vara bu məsələ. Həzrət dedi ki, bunlardan geri də qalsuz məhsus, bunlardan qabağa da keçsuz məhsus. Və eyni ilə insan belədir. Vəzifəsindən səhlənkarlıq da eləsə məhv olacaq. Xüsusən istimai məsələlərdə. Vəzifəsindən qabağa da keçsə nə olacaq, bənzəyəcək, eyni ilə hələ, Məsələn də, mən onun məktəbim, misalım vurdum, bir yerinə düşmədi. Sürücülük öyrənən adam var, ha? sürücülük öyrənmək. Ha? O adama, məllim bir günləri icazı verib ona ki, bir dənə stator var, maşını xot Elə, indi star stopdu, ya nə bilim nədir, ya qədim qəzərli bir kimi o əğulə basurdu, ğır-ğır-ğır xotlanırdı, ha, onlandısa, ancaq ona sənə icazı verib. Amma sən ona qani olmursan, Deysən, elə bir metrədə sürüm. Nə boyda fəlakətlər gələcək o maşının altında kimlər qalacaq, nələr qalacaq, təbii idi. saxlamağı da bilmir axı. Elə, eyni onun kimi. İnsan necə o əhl-i qabağa keçsə, dalda qalsa o fəlakətlərlə üzvəzdir, əhl-i bizim əhl-i vəzifəmiz bir yerdə cəmləşir. Bir yerdə cəmləşir. Yəni, əhli beytin yanında olmaq da bizim vəzifəmizdir, namaz qılmaq da bizim vəzifəmizdir. Elə deyir, bir yerdə cəmləşir, eyni hüquqdır. Amma, bəli, bu cəhətdəki fərqlidir üçün əhli beytin yanında olmasa, o namazda qılsa, o ona bir şey verməz. Dostu gər isyan edə, olar qıfran pəzir. Düşməni gər taət etsə, daxilin iran olur. O babətdən biz... Necə o yanında olmalıyıq, eyni halda da biz namazımızın da nə ilə yanında olmalıyıq? i̇mam sadiqə bir namaz şiyə lazım, deyir ki. Nədir? Şimdi o yədirmağına, bir namazına da yədiracaq. Amma da o bilirsin, nə babətdən yədiracaq, da özün bizə nisbət verir də, qoymayaq qalsın çörlük də, bu babətdən. Amma o ki, məsələn, imam zaman büyünəri, İmam zamanın qəlbi narahat olur, namaz qılan şiyədən narahat olur. Namaz qılmayan şiyədən sözü yoxdur ki, imam zamanın. Heç onun əməli gedər oraya getirməz, filan bəsməkan. Amma o adam ki, namazı qılır məhciddə, saat yarımda oturur, məhəm kimi çox danışam oğluya qulaq asır, eşitdiyinin də çıxır çövdə əksini əmələ gətirir, O da ağanın qəlbi narahat eləyən. Yoxsa indi bir nəfər çobandı kənddə, bir dağın başında oturub, qoyunlarını otarır. Hə? Bir dənə çobanla rast gəldi, ona qarşı bir köp utdur, o şəhə bəlkə deyəcə imam zamana, onu, o əməli gedib çıxmaya, ya deyəcə narahat eləyəcədə bunun, nə məsid görməyib, nə molla görməyib, nə söz işitməyib, filan bəsməkan. Amma məsələn, Məsiddə ki, adam eşidir, namı əhrəmə baxmaq haramdır, cümə günündə bunu eşitdi biri, çıxdı, çölə ilə başladı namı əhrəmə baxmağa, o da ağanı narahat edən. Ki, bu eşitməmişdir ki, indi eşitdi, nəsə qoy üstündən olsun, qoy quraq, qulağın qurusun da, qədim kişilər deyir də, dedərə dəstəməzim qurumu ey, mən niyə yalanlanışım? Qoy qulağın qurusun hələ, ondan sonra neynə cinə? Gözüyü şəsal cinə. Ki, budur narahat edən. Dindar ola, büyünəri hamı vəzifəsini bilən alda vəzifəsini bilməyə, dindar ola hamı öz, necə deyərlər, e, dininə, öz din qabağcınına, öz din daşına, öz din yoldaşının pisliklərinin üstünü örtüb cəmiyyətə yaxşı kimi təhvil vermək və yaxud cəmiyyətdə ilə onu yaxşı kimi qoruyub saxlamaq. Səhvinin, məsələn, bir məğul formada İslah olunmasından ötürü çalışmaq əvəzinə mən keçən dəfələrdə də dərslədim ki, biz elə bu Bakıda olan kameralar qədər qəlbimizdən kameralatmışıq bu süsələrə ki, nə ola bir dənə dindardan, ya bir dənə əsasən molladan səhv görək, nə niyəyi buraxaq sonra efirə. Xaraba pulsuz, ha, nə də yazışırsan, yazışsın Keçən dəfə buna işarə eləmişdik, minləcə buna işarə eləmişdik. Onlar ta islah olunmayana qədər bizə vəzifədir, də hər dəfə buna islah edək, işarə edək, hər dəfə deyək, elə nə qədər bu məsələ həll olmayıb, nə qədər ki bu mümin, şiə, namaz qılan, ondan sonra özün Həzrəti Əliyə, Peyğəmbərə, İmama nisbət verən, Allaha nisbət verən adam vəzifəsini öyrənməyib, ya vəzifəsini bilir elə avaralıq eləyir bu formada, bizə lazımdır onu deyək və gərəyi də təkrar edək. Necə naq o qədər la ilaha illallah bizim şoarımızdı ki, tay yer üzündə la ilaha illallah hər evə daxil ola və hamıda hər yerdə bərfa ola. Biz o qədər nəliyyəm vəliullah deməyimizə vacib olacaq ki, yer üzünün hamısı həzrəti Əlinin vidayətini qəbul edə. Elə? Bu məsələlərdə nə qədər həll olmur bizə vacibdir, gərək bunlara işarə edəyək. Bunları deyək və bunları təkid edək. Sonra sabah deməsinlər, bizə demədilər. Elə bu deyilib, bir dəfə demək də bəs eləmir, çünki bir dəfə demə bəs eləsə idi, o tərk edərdilər də, əksinə biraz da üstünə qoyurlar, biraz da artırırlar, biraz da çoxaldırlar, sənə düşünməz bu işlər, ged öz işlə məşğul ol. Bir dəfə bir nəfər molların yanda bir nəfər mollaya sataşdıq, qədim o mollaların cəmaat tərəfindən ehtiramlarının qorunub saxlanan vaxtında ki, o dədələr o cəmatı, o balalara, halaldan yedirtmişdi və düz gündə tərbiyə eləmişdi onda danışırdım, bu avam biraz az həddin açdı, bu molla dedi ki, sən həmdi suru oxu, mən baxım sənin həmdi suru və, görüm həmdi suru düz eləsin, mən belə papa-bağı çıxardım, qoyacam sənin başı ki, sən elə mollalıq ələ, istədiyin vaxtda istədiyin yerdə, hər mollam nə qədər istəsin, danış iradları o da elə, yerli-yersiz O qədər təkəbbür idi bir adam ki, təkəbbür insanı elə məhv eləyir ki, şeytan təkəbbürdən altı minnirlik ibadəti məhv elədi. Bir dənə misalı, şeytan bir dəfə gəldi, Umarullah Nuhəmdə sonra soruşmağa qalsın yadında, şeytan gəldi bir dəfə Adəmin yanına, Nuhun yanına, dedi Nuh, gəl sənə bir neçədənə söz deyim, gəl bir neçədənə söz deyim sənə, hə? Gə, onları məndən Moizə ünvanıdır, deyilə, qaç keçik işini dalıcam, bekar qalıbsan filan, deyilə, sən xeyrvədir. Nəsə, Nuh da ona qulaq asan döyürdü, bunu yerirdi yavaş-yavaş, bu da həyatsız şey əlçəşmir, gəlirdi bunu dalıcam, dedi, Nuh sənə, mən boynumda haqqım var, ona görəm sözləri deyirəm sənə. Niyə deyilsən, mən neçə ilə alladıb cəhənnəmə apara biləcəyim adam, yələ aparmayacaqdım, sən elə bir dənə Allahdan istəyən kimi bəlanı göndərdim, bunlar da kafir oldu, siz yuda yudamsın apardı cəhənnəmə, təşəkkür ünvanı da sənə bir neçə dənə, heç vaxt təkəbbür eləmə, yadında qalsın təkəbbür böyük bəladır, təkəbbür kimi insanın başına bəla gətirən bir dənə əməl yoxdur ki, altı min illi şeytanın ibadətin ani vahiddə məhv elədi. Özda məni deyir də, şeytan deyir mənim ibadətimi, öz ibadətimi. Fələ bima fələ. Nə lazım idi, mən üçün elədi. Bilirsiniz, necədi? Biri serjantdı, özdə mılatışısından. Yenə tam serjant ola, dərd yarıda iki dənə də, mılatış serjant yəni iki dənə, elə döyür, ondan. O, liçqanı ondan alanda, Həyatı alt üst olur. İnfaqda qədər olur. Ev yıxılan, cəməni parça alım və o 10 metrə çəkəm səhəni üstündə və dolayı, mütləyə səhəni parça dünya xaraba qalmayacaq. İndi bir qələt deyiləmişsən, çıxardı bunlar. Eləməydin. Ruziyə də qalanda, müsterjant olmayanlar daha səninlə yaxşı ruzu yiyir Allah tərəfindən. Elə, o məqam ki, kiçik bir, bir dənə məqamdır rütbə aləmində, ən kiçik məqamdır Maaşı da ki, də belə də, o cürə. Görürsən, infakda qədər gəlir çıxır. Nədir? Bunu bir, kiçik bir vəzifədən çıxardırlar. Şeytən, vay, indi kim gəlin mənə deyər ki, sən keç dayın, bir molla gələ mənə deyər ki, 5 disambrda pişinə mazlığı qırədım, qoz da da, başın ağarıb, saçın ağarıb, dişin tökülüb, ondan sonra belə də qulağın ağır eşidir, gözün zəif görür, qulan bəs mekanı. İcazi ver, mən məhəllə qılıyım. Sizə əmin siz, mən onun sözünü qəbul edəcəm, bu, dərəni verəcəm ona. Kim andı səbilər onu? Ay, andı səbilər, adamları tanımaq olmaz. İmtihan məqamında, görürsən, indi biz baxırıq, oraya, heç orada durmuruq, gedib orada dururuq. Amma görürsən, bir dənə imtihan gələr, gecə də yatar, adam durar oradakı, evə də getməz ki, birdən gəl bir yerimə girən olar. Hə? Baxın, bilmək olmur, adam imtihan məqamında necə çıxacam imtihanla. Elə-elə biz danışırıq. O Eşidimiz üzrə dəfələrlə o kişi deyirdim, mən də Kərbəlada olsaydım, sinəmi verərdim oxun qabağına. Amma yuxuda gördü, başına edə aşağı. Elə yuxuda gördü, başına edə aşağı. Hətta ulamadan, ən böyük alimlərdən biri, ariflərdən biri deyirmiş, bu İmam İseyyən a.s. niyə deyir, mənim səhabəmdən artıq səhabəy olmayıb-olmayacaqdır. Hə, mən öz içərimi bilirəm ki, mən də Kərbəladə olsaydım elə olardım. Bir yatır həmin yuxunu görür. Görür ki, ox gəldiycə mən əylirəm. Ox gəldiycə mən əylirəm. İnşallah İmamə dəyməz. Dönür bir də onda baxır, görür hamısı dəyir İmamı. Əyilir yuxudan, başa düşür ki, e, bu yuxu mənə onu demək istəyirdi ki, sən Kərbəladə olsaydın o cür ola bilməzdin. Və İmam Hüseyn əleyhissəlam da düz deyib ki, nədir? Mənim səhabə həmişə mənim Olmayıb, bundan da sonra heç kimin ətrafında olmayacaq, özü Allah-ı hamdə Və Allahi deyir. Axın, indi imtiha məqamında biz bilmirik ki nə olacaq. Hələ qəşə rahat namaz qılırıq. İstəyərimiz, işıqlı otağımız Ondan sonra sabah hava istiləşdi zaman burası sərinləşəcək Çoxdanda işıq puluyat da vermirsiz Vələb əladır Sərin olar, kandisənlər işləyək, işıq puluda gəlməyək Əladır ki, adam etsin, onu qışla da söndürməz ha? Pencərən açar ki, söldən istilik gəlsin Baxın, Və əladır Həndi görək sabah buz bağladı Mən bir qardaşı gördüm Allah kömək olsun Elə qar idi 2-3 il bundan qabaq Bakıda 5 qar idi Biz dəstəməz aldıq, çıxdıq, bu da yolda dedi, vay mən dəstəməzim. Na qədər yalvardı saxlı, o mən burada dəstəməz aldıq, dedi, yox, qarı dedim, əri dərsiz, hər bir söz dedi buna. Gəldik şəhər məcidlərinin birində ki, mən orada olsaydım namazı evə saxlayacaqdım, 100% mən öz adıma danışıramda namazı evə saxlayacaqdım. Biz getdi, namazı qıldıq çıxanda, gördük, bu qarıda çox idi, 3-4 il, 7-8 il bundan qabaq idi. Bir gördük qarın içərisindən, məhsinəyətində bir dənə daş tapıb, o hoğuzu neynir, buz bağlamışdı hoğuzu, onu vırdı, daşıla sındırdı, baxdım belə qəşək qəşək yorda qollarını sırmaladı, corablarını çıxartdı qoydu cibinə, əyəqqabını da çıxartdı qoydu əyəqqabının üstünə, aldı qəşək qəşək dəstəvazı, Başına da məsstərlədi, ayağına da məsstərlədi. Dedim, yaxşı, bizim məzhəbdansan ki, baş yuvağı yoxdur da, baş yuvağı olsaydı 100% qaz eləyəcdin. Amma ona vaxtın birdən baş yuvanlardan da olsaydı elə yuvaqardı. Çünki mən deyirəm mollası mənə evə saxlayacaqdı namazı. Aldı qəşəy qəşəy dəst namazını, orada da çorabın gəldi. Belə rahat qoldu, heç bir var qaçıb girəsən istəyə yox, elə rahat çıxdı, gəldi. Daha indi bizə acığı verirdi deyə bilmərəm, amma fakt biz onu o cürə Amma biz dedik ki, əhsən sənə bir də qonaqlıq düşürsən. Ay, dadın maaş vaxtı. İndi əldə heç nə yoxdur. Ə? Elə o vaxtdan da qaldı, yaddan çıxdı şükür Allah. Hə? Baxın, bilmirik ki, süb namazında, əlla mən müqəddəsərdə bilmən, anası deyir ki, mən elə hər vaxtı soyuq oldu, qırğın oldu, buz oldu. Ona nəcə dəstəmaz? Ona nə edim? Mən buzu sındırdım, dəstəmaz aldım, süt verdim. Buzu sındırdım, mən onun nenədəm? açmaq ha bilirəm qaracaq şeytan yatdan çıxar açmaq bələmə, indi yoxdur çünki belə də indi o şeylər var belə Elə də, ah, üç gün çıxsa uşağa yazıq. Qonşu yiyin əsəb eləməsə uşağın, hiss eləməsə görsən yatdan çıxıb seriallara baş qarışıb. Qadın elə deyirdi, uşağı açıb dılar, Görüb-süzdə yaşsdılar və məsələlərə. Və qışın gecəsində buzlu suyu ilə dəsləməz alıb, atsəb. Hə, i̇ndi sözüm bunlardır ki, biz bilmirik o məqamımızı məalimizə gedim, saxlayım, qalım, gedim, mənim qalmağım Allaha görədir, getməyəm Allaha görədir, mən doğrudan da Allahı nəzər alacam ya öz istəyimi nəzər alacam. Çətin məsələdir məqamı əldən vermək. Onda qalmışdır, mələklərin rəisi olasan, komandiri olasan, özdə altı min ildə ibadət edirsən, Zarafat deyir, ha, bizim iki rəkətimizə Allah zamin durur ki, iki, nəfər, iki rəkəti qəbul elətdirsən və işdəsən. 12 dənə İmamçı hərəcətün qabulunda və beişdə zamin durur. Həzrət Peyğəmbər dedi altı dənə şeyə mənə zəmanət ver, mən də sənə beişdə zəmanət verim. Çox adi şeylərdir. Yalan danışma, vədə verdin eləmə, ondan sonra belə bir altı dənə belə sözlər də. Nabod da şeydi ki, yalan danışmamaq. O deyirlər axı xüsusən də ticarətçi qardaşlar deyirlər. Yalan danışmasan alver olmur. Ba yalan danışan alverin, ba görsən necə diyanıb özəniyə də axşam biri gəlmir. Heçsənə getmir, heçsə. Demə sabr elə Allah düzəldəcək axır. Niyə getmir? Şə o qədər Allahı andıstıçı bu qiymət almışuq. Buna görə belə satırıq yalan yerə. Nəticədə belə oldu da. Və bazar olanda nə olar? Bazarda Allah'a yalanla and içməzlər ki. Allah başa salmaq istədi ki, bu yalanla alver axır deyənəcək. Dünya iqtisadiyyatıdır, neft ucuzlaşır, nə bilim, nə bahalaşır, falan. Bəs məşəllar bunlar ikinci dərəcəli məsələlər. Doğrudam olar ikinci, maddi məsələlər insanın müşkilatında ikincidir, maddi, fiziki şeylər, əsr-mənəvi şeylərdir. Nə yalandan yalandan olmaq eləmək olar? Yalan zülmidir, Allahın haqqını qəsb eləməkdir. Mülk də küfr üstündə diyanar, zülm üstündə diyanmaz. Bir dənə padişah kafir olar, o padişahlığı min il davam edir. Amma biri zalım olar, bir il davam eləməz sən alveri küfr üstündə eləsən davam eləyər, zülm üstündə eləsən davam eləməz, o da zülümdür məlum sözüm bundadır ki, baxın bu məqam ki şeytan o yerə gəlib sıxmışdı oranın məsələn nəyi olmuşdu iki rəkat namaz ki bizə o zəmanət dəcər qəbul eləsə 6 min il namaz qılmışdı şeytan orada 6 il Nə yeməmişdir, nə etməmişdir, nə serialə baxmamışdır, nə xəbərlərə baxmamışdır, nə internetə girməmişdir. Ondan sonra arvad yox idi, bazara göndərsin, uşağı yox idi, nə bilin, məktəbə dalıcan gətsin, qonşu yox idi, baş başsağlığına gətsin, toyuna gətsin, ancaq ibadət idi. Nuhə dedi ki, özü müğayət ol canan, nə bu adət təkəbbür özü və yaxın buraxasın, haq. Fə ələ bima, fə ələ, nə eləməli var sizə elədə, nə elədə, nə eləcəkdə, görmə, o boyda vəzifədən uzaqlaşdırdı. Bir də ki, 6 min illəcə, ələl-əslam deyir, hələ bilinmir, dünya illərində ya, axirət illərindən, onu bilirsiniz də, dünya illərindən olsa, bir ili 365 gündür, axirət illərindən olsa, bir günü bu dünyanın əvvəlindən axırına qədər. Adəmdən yox, ha, 8 milyon yox. Dünyanın nə vaxtı, o dedi, ha, siddətə əyyam, 6 günə yarattım. O vaxtdan, hələ Adəmə qədər, deyirlər, 300, 300 milyon il bundan qabaq olub da dinozauralar. Qanatlı dinozauralar. Bir də nə ola çəş onunla? Özə molla sözünə baxan ola. Hə, gələ deyək ki, məsələn, mən həmin qanatlı dinozauralardan özə mollanın sözünə baxıram. Ay, nə ona belə xörək tapmaq olar. Sağda, solda, yedi zirəzən onu gecə səhərə qədər, səhər də axşama qədər. Hə, üç milyon il Həzrəti Adəmdən qabaq olub. 300 yüz milyon qanatlısı, hələ qanatlısı, belə də ki, də qəbul eləyir, sürsünməyin də, orada-burada da göstərirlər də, var. Nə baxın, o vaxtdan, hələ onlar da söhbətin içindədir. O vaxtdan ta dünyanın axırı nələ bilmir, nə qədə qalır, deyir, bir günü o uzunluqdadır. Onu əldən verdi dedi, müğ Bir neçə dənə şey dedi, biri də buydu ki, nədən? Həsətdən uzaq olucu ilə. Həsətdən uzaq olucu həsətlə elədiciyin insan belə düşünə bilməz. Gərək başına gətirsin, düşünsün, ya da bir misal ünvanında görüşsün ona ki, dedi, bax, Adəmin olanları qardaş qardaş qatili oldu. Özdə əvvəlin qatili, qatili, həzrəti Habil, əvvəlin məqtul idi yer üzündə. De, qabil də, Qabil də, əv birinci qatili idi. Birinci yeryüzündə zülm eləyən, şeytandan sonra da o şeytani insanlardan Qabil oldu. Qardaşını öldürdü, özdə qardaşını öldürdü. Özdə, Əli əleyhissalam deyir, o hansı zamandı ki, bir hadisə baş verdi, yeryüzündə olan əhalinin dörtdə biri qırıldı. Camaat elə bilir ki, məsələn, bir milyard adam öldü Yo elə o dörd nəfər yeryüzündə adam var idi, Həzrəti Adəm idi, o biri demişlər, nənəmiz Həvvə idi, amma onu o qədər adama indi da nənə deyirlər, Həvvə yazdığı yadından çıxıb, hamı ondan doğulub, ha? o qədər qondorma nənələr çıxıb, o Həvvə yaddan çıxıb, Həvvadır, ha? bizim əsrin nənəmizin adı Həvvadır, yadı uzda qalsın, Həvvə idi, iki dənə də uşaqları var idi, biri Habil idi, biri Qabil, dörd nəfər dörd n Biri öldü, yəni yeryüzünün əhalisinin dörddə biri öldü. İndi baxın, indiki zamanda, məsələn, 40 min adamın, 50 min adamın, 100 min adamın ölməyə qədər döyürdü, onda bir nəfərin ölməyi milyard idi yəni. Niyə, cəmiyyətin dörddə birini təşkil edirdi, cəmiyyətin dörddə biri getdi, gör cəmiyyətə nə qədər zərbət vurdu, özdə Habil kimi adam. Həzrəti Adəmin Allahın yeryüzündə olan birinci bəndəsinin və birinci peyğəmbərinin varisidir Abil. Görünə boyda zərbəni vurdu. Və şimdi deyilsin ki, 6 milyard var, 1 milyard zəmiyyətdən indi öz sağlı eləməmişlər, o qədər zərbə olmaz. Şeytan deyir, A, Nuh hardan əmələ gəldidir. Paxı Allah, həsətdən. Həsətdən də neynə cinən? Uzaq olucunun. Həsət həristiydən. Həristiydən, paxıllıqdan. Biri həristiydir, biri paxıllıqdır. Həristiylə paxıllığın üst-üstə düşən nöqtələri çoxdur. Paxıllıqdan həristiy əmələ gələr, həristiydən də paxıllıq əmələ Baxmayaraq ki, əxlaqda hər ikisi ayrı-ayrı -ayr məsələlərdir. Üçüncüsü vardır, işimiz yoxdur ondan Amma baxın, bu boyda iş gətirir insanın başına. Nə? Bu paxıllıq. Ya həristik, ya təkəbür insanın başına bu boyda iş gətirir Şeytan özü bu şeyin, bu məktəbin banisi ola-ola özü gəlib dili ilə etiraf edir. O da qiyamətin günündə mümkün də əmr-i bir məruf nəhiyyəz-i münkar vəzifəsinə görə nə eləməsin? Heçsus Allaha cavab verməsin. Deyə Allah, mən boynuma düşən həmr-i məruf-i nəhiyyəz eləmişəm mən. Dedimdə pistir bu iş. Nuhada dedim, çox adama dedim. Elə, amma görsən, mənsən, və həmən əmrü-l-ma'ruf nəhyi ism-i cərz vəzifəsinə cavab verə bilmədi. Dünyə Əvəzində pis-pis işlər görmüşü. Əvəzində nəhyi be az-ma'ruf əmr be müncər eləmişü. Əksinə. Yaxşı işlərdən cemaati çəkindirmişik, pis işlərdən önəmişik, əməl eləmişik. Nə ilə vəzifəmizə düzgün əməl eləməyə biləmməyinə. Nə ilə? Olar ki, vəzifələrin tanımırlar, vəzifələrinə düzgün əməl eləmirlər, istimaiyyətin qarşısında ya fərddə, onların qiyamətin günündə elə bir problemi yoxdur. O, bənzəyir, Sibirin dağlarında, meşələrində yaşayan bir dənə adama ki, o, nə radiosu var, nə televizor var, heç yerdində xəbəri yoxdur, elə gözün açıb orada ağayını görüb, bir də meşələri görüb. Qiyamətin günündə Allahın bunu cəhənnəmi apərmağı, Allahın öz qaydı, lütfinə əsasən düzgündür. Qayı deyil, lütfi nəsə? Düzdə ağıl verib bu haqqı tapa bilərdi. Misal, namazın dörd rəkət olmağını da bilməsə, axırı Allaha bir ibadət formasını tapardı. Amma hələ deyə qayı deyil, lütfə görə nədir? Allah onu bir cəhənnəmə aparmaz. İndi ona imtihan təşkil edəcəcək orada, ya neyə edəcək, ya da vuracaq elə beyişdə gedənlərin gözünə deyəcək, kirbların yanına səndə səs eləmə çıx, gedə ona nəsə bir şey. bilmir Niyə üçün bilmir Bu keçəcəyilidir. Elə başqa məzhab olsun, başqa din olsun, ümumiyyətlə dinsizlik olsun, bu bilməmək məsələsində iki variant vardır. Bilə bilərdi, ya bilə bilməzdi. Bu bilə bilməzdini məsələ səllim. Bir dəslə vəzifəsini bilmir, o genə bir şeydir. Onun bəzi çıxış yerləri var, amma o adam ki vəzifəsini bilir ki, o düz eləmir. Buna da əlacı yoxdur. O, maviyyə ilə bir zincirə bağlayacaqlar, onu gündə 52 rəkəti vacib formada da qılsa. Niyədir, gün işdə fərqi yoxdur ki. O, İmam Hüseyni ləkəliyirdi, sən də İmam Hüseynin bir günləri təmlüq açısını ləkəliyirsən. İmam Hüseynin şiəsini ləkəliyirsən. Fərqi nədir? Eyni şeydir də. O, bir günləri İmam Seyni olsaydı, o, İmam Hüseynin bir olsaydı, sən İmam Hüseyni ləkəliyəcəydin, Belə sən də o gün olsaydınca nə imamsaydın? Yəni maviyyənin yanındasa, niyə sıram bəllidir? İki dənə xət gəlib Həzrəti Peyğəmbərdən sonra. Bən üməyəyə xətli Həzrəti Peyğəmbərin öz xətli. Bu ön darəcəyə Zəridə o bir sülüsü gəldi, Məviyə davam eləyir, gəlir. Bir də andə İmam Hüseynlə davam eləyir. İndi hamı gəlir, baxmıyaraq ki, elə bizlə bir yerdə namaz qılıırıq, mən də sizinlə bir yerdə namaz qılıram, amma bunun mən Məviyənin xəttində olmamağım adəlat etməmirsinizcə namaz qılmağım. Ya əməlimdən, danışığımdan, hərəkətimdən, sözümdən, söhbətimdən, vurduğum zərbədən, verdiyim xeyirdən nə olur? Bunlar hamısı məlum olur. Bunlar hamısı görünür ünsan gərə o ya, xüsusən ictimai məsələlərdən nənəsin, vəzifəsini bilsin, vəzifəsini öyränsin. İndi birdən baxın, biri heç təşəbbür ehlidə deyr. Biri də nədir? Heç doğurdam da elə bilər ki, vəzifəsi nədir? Budur. Hə? Ax ona mən deyirəm sənin vəzifən budur. Ona mən deyirəm də, molla deyir ona sənin vəzifən budur. İndi mollanın sözü ona həccətdisə, Onda dədəsin də öləndə hara aparsın muyq şəyə, muyqa, dedo, yumağa, kilsiyə. Namazı da keşişə qıldırsın. Oğlun da evləndirəndə kəbrindən yenəsin, gəsin qırmızı molaya kəstirsin. Zax, uzaqbaşı bir dəndə süpürcə suyu. Zaldı ora, çap büzünə, onun da, onun da yağlı. Geç, oldu siz, mujra, ha? indi sizdən nə törənəcək, Allah bilir. Məlum, gərək onu eləsin. Baxın, on, mən bir nəfər böyük adam idi, çox yekə adam idi. Bir, bir, bir seyidin Dalıcan danışdı, onun çox ehtiram elədi ki, bir qədim mollalardan biri yaşayır, Allah ömrünüzü eləsin. Həmin özdə dost idilər olar. Həmin adamı o yekə dedikim adama etiraz elədi. Dedi, biz neçə ildə dostluq, sən o seyidin barəsində seyidlə ruhanı idi. O sözü demə. Mən onu tanirəm, o saf adamdır. İndi sənin qulağı o haradansa, nəsə deyib onun barəsində o sözü danışırsan, düz eləmirsən. Dedi, yox, dedi, axı mən deyirəm sənə düz eləmirsən. Mənim sözümü qəbul eləmirsən sən. Neçə ildə dostdurlar, elə indi də dostdurlar. Dədəsini ona bastırdırıb, şahlarını da kəbrini ona kəstirib. O da qayıt ki, bu sözü yox. Dedi, onda Allahın izzəti cəlalına ki, mən elə həqiqətən anda olu Allaha, İnanmırdım ki, o adam, o cəsarətdir ki, ola və o boyda adamın sifətinə o sözü deyə, belə kəmali ədəblə dedi ki, sən an dola, dedi, ağam Hüseynəsən münafiq adamsan və fasiqsən. Üçün münafiqin düzəlməyi mümkündür. Fasiq də düzəlməyəcək. İldüzdə fasiq də düzəlməyəcək. O hədə, xarab olub da, süt çürüdü də, Hələ də deyir, ət iləndi. Nə Niyə, niyəcəyisən? Hə, hələ mürtədin axirət məsələsi mümkündür düzəlsin. İdam olunsun, tövbə eləsin, idam olunsun. Allah, qəlaət dedim, də getdim belə-belə elədim. Bilməmişəm də. Tövbə eləyirəm. Assun məni qutarsın canımda, da, sizində canınız. Onun axirəti mümkündür. Amma fasiqin düzəlməyəcək. Həm nafiq ola, həm fasıq ola, də ət də iyləndib. Heç biz çox iylənəndən sonra pişik yemir. Valla, mən görmüşəm, it də gəlib iləyib, qaydıb-çıxıb gedib. Deyir, mən adam, deyirəm ki, elə hər əti yiyəm, mən itəm özümə görə nəyim var, adım sanım var. Pişəcəm özümə görə adım sanım var. Valla, mən görmüşəm, pişi yeməyib iləmiş əti. Ha? O deyirlərə, pişinin ağzı ətə çatmayanda deri ilənir. Yox, çoxunda çatır, elə düz deri ilənib, qaydıb-çıxıb gedir. İnsan, amma insan onu düşünə bilmir ki, Hətta leşiyyənin özü də leşdən leşə fərq qoyar. İnsan onu düşünə bilmir, amma da bilmir ki, vaqiyyətdə bəsirəti açıq olsa qabağında olan yemək hansı leşdən daha üfunətlidir, onu düşünmür, onu dərk eləmir, onu fikirləşmir. Məlum, dedi ki, sən fasiqsən, həm münafiqsən, həm fasiqsən. İçhüzdü sən ona görə, bir gün mənə belə deyirsən, sabah bir, bir, dünən deyirdin, hər sözün mən üçün Bu Bugün də deyirsən, fasıqsən də, biz bu boyda etibarımızı itirdin sən, mən deməli, nətən olur sənə sərf eləyən sözü deyəndə məqbul, sənə sərf eləyən sözü olmayanda, əks olanda qeyri-məqbul, sən fasıqsən. Belə də xoşuma gəldi, demə Allah, bu mollalardan nə olardı, o vaxt bu nənələrimiz 5-6-dan artıq doğardı, gedərdilər, oxuyardılar, gələrdilər ilə, dinin sütunu olardılar da, bizim kimi balaca mollalar da baxardı bunlara, görərdi ki, mollalıq necə olur. Və cəmaat da baxardı, görərdi ki, nədir, biz nənirik, kimin dalıcdan danışırıq və kimə vəzifə təyin edirik. Kime vəzifə? O adam ki, bilmir vəzifəsin, o adam ki, bilmir vəzifəsin, onun yeri var. Amma o adam ki, bilmir ki, bilir, ya elə bilir ki, bilir, ona da mən deyirəm də, sən düz eləmirsən. İndi mənlə qəbul eləmirsə, o adam fasıqdır. Niyə? Dədəsini kəbuləm mən kəsmişəm, əli özü et. Dədəsini də kəbuləm mən kəsmişəm. Belə yaşımın azlığına baxma, ona mən elə 12-13 yaşından o işlərdən eləyərdim. Ha, dədəsini də kəbuləm mən kəsmişəm, hələ ər-rəhmanım da inşallah mən oxuyacam cənazəsinin Yaxşı, deyirəm, qəbul elə də, namaza səni mən öyrətmişəm, şəkkiyyatı, səhifiyyatı mən başa salmışam. Sən barmağın, qanın, somuru budanda, mən demişəm haramdır. Barmağın, qanın, somuru budanda, mən demişəm haramdır. Sən nəcasəti, yumaq əvəzinə bədəni və yaxanda, hər tərəfi nəcis eləyəndə, mən demişəm ki, nədir? Bu nəcistir, belə pakı olmaz. Şimdi nə oldun balam, sən gəldin, oldun, bunlar təmiz gözləyən, bizim dinimizi dəyişdik, ya bizim nəzərimizdə nəcis paşa çevrildi. Qulaq asıbsam, ondan da sonra qulaq asıb. Çox da, belə də, şuluq eləmə, qədim kişilər deyərdilər ki, sirkənaqədə tündə olsa, atmıxı yerdən çıxarsa deyirdilər, bir dəfə yerə dəyəndə, iki dəfə öz qarına deyər. Elə İndi hansı misalına müqayisə edirsiniz, müqayisə edin. Belə şeyləri tarix boyu o qədə olub. Bilirsiniz, İmam Sadıq ə.s. barəsində hansı şayələri düzəltdilər. İmam Musi Qazım ə.s. zindanda gətirdilər bir dənə pozğun qadını yüzünə durğuzdular ki, güya bubundan naməşru iş görüb. Burasına qədər. İmam Hadi ə.s. çağırdılar məclisə, Birdən gətdilər, içkini tökdülər məclisinin ortasına, hətta təklif deyilədilər. Görürsünüz, imam da bir dənə şehir dedi orada, çıxdı, getdi, hələ saat yarım idi, onlar da ağlaşıb gözlərinin, mütəvəkkil başla, o, birisi də ağlaşıb gözlərinin yaşını tökürdülər. O xanım da, dində də sonrası xanım oldu da, göz deyirlər, indi şərriyəcək imamı, haqırğın düşəcək, Biz də gedəcəyik, cemaatı çəkib videoa, montaj edib qoyacağıq. Gəldilər, gördülər, arvad töyüncür, öncür dalda namaz qılır, öz də ağlayır. Ağlar dedilər ki, "Gəl çıx çölə." Canan canan oğlu sən axı bu idin." deyir, ona görə ağlayıram da. Elə ona görə ağlayıram. Va, bu şeylərdən tarix boyu İmam, səhabə, falan, bəsmeçan nə bilmən nə nə nə olub İş davam eləyəcək, sadəcə bu adam özünü yandırır. Rəhmətli şəhət beyişdir də və gedir İmam Xümeyni yanına, deyir, mən istəyirəm bu işlərdən uzaqlaşam. Deyir, deyir, çox adam görürsünüzdə, çox sözlər deyir də. İmam Rəhmətli də deyirdi ki, beyişdi, məzlum yaşadı, məzlum öldü. Öz də düşmanların gözündə bir dənə tikam misalındaydı. Öləndə dedi ki, bir dənə millət idi, bir millət. 50 milyonluq, 60 milyonluq bir millətə bənzətdi Gör, nə idi? Dedicə ki, adam bu sözlərə dözmək yoxdur. Dözə bilmir adam. Mən bəlkə gedim elə bu elimi sahələrdə çalışım. İmam-ı Rəhmətdədir, bir işdir. Yerüzün əhalisinin hamısı dura deyə mərcbər xümeyni, ya dura deyə durudur bər xümeyni. And ola Allahın izzəti cəlalına nə mərcbəri bəbələ mənə təsir edir, nə durud salamı bəbələ mənə təsir edir. Ona görə ha Allah Allah haşbər özlə də necəsən lan? Ha? İndi düzdür. Heç kim çox heç kim deyəndə də İmam Xumeini bir də idi. Ha? Çatın da dözümlü olmaq. Amma biz dözsək də, dözməsək də elə o məsələ dediyi kim Heç kim nə heç nə müvəffəq ola bilməyəcək. Elə bir mollacı durum mollanın da alacaq danışacaq, o namüvəffəq olacaq da. Həkimə getmişəm, mən başım ağrıyır. İstəyirəm, həkimlə bunun xəstəliyimi maliz eləyəm. Həkim başqa həkimin dalıcə minlənə söz danışır. Sən, Allah, mən başımı verərəm o külbaşın əlinə. Də bu adam ki, özünə ehtiram eləmir də, elədir. Hər halda. Bu, ictimai məsələ bir qəriz məsələdir. çoxda da vacib bir dənə məsələdir. Ki, keçən dəfə bir dənə ayı oxuduq, bir dənə də hədis oxuduq. Bir dənə də da əmri deməli, istimai məsələlərin əsaslarından da biri əmri və bir məruf nəhiyyəz münkar idi. Elə bil Tovbə surəsinin 71-ci ayəsi. Yə Təubə surəsinin 71-ci ki, bunu da oxumuşduq. Vəl-mu'minuna vəl-mu'minat bə'zühüm awliya, bə'z yəmruna bil və yənhauna 'anil-münkar. Möminlər və möminələr bir-birinin dostudular. Onlar bir-birlərini yaxşılığa çağırarlar, pislikdən də çəkindirərlər. Bir kəlmə söz deyim. Bizim vaxtımıza biraz qalıb hələ həmişəcinə kimi indi kim çox tələssiz gedənlərə baxmayın vacib işləri var gedirlər kimin işi yoxdur baxsın mənə inşallah ə hə? cəs məclisi deyil ki fatiə verə deyənlər gedə mə hissəyenlər Əgər onu da dəbsas o, burada elə dək qalacaq o danışmağa. Burada fatıhə yoxdur, ona görə çox adam məcbur olur, oturur. Hə? Mənim də gözümdə çox gəz rövənə, durub belə yəssizliyilə çıxamınlar aradan. Başımda çox aşağı salam mirəm qorxumdan ki, çox adam getməsin də, bu sözümüzü çatdıraq, qutaraq, əmr-i bəməruf çox fəzilətdir dənə vəzifədir. Allah təhələ görürsünüz, deyir, Vəl-mü'minunə, vəl-mü'minat, b müminlər və müminələr biri-birinin dostlarıdır dostluğun təhəqqüqün Allah nə ilə ölçür orada yəmruna bil məruf və yənhavna ənəl Çün bunlar bir-birinin əmri bil məruf edirlər ona görə dostluqları bundan tapılır İlahi ilahi dostluqdır öxrəvi dostluqdır ahirət dostluqdır ə.səlam məzəmmət edir dostluğunuzla düşündədir dünya üstündədə düşmənçülüyüz də. Ya təvassəli onun elə dünya və ya təqataun onun elə dünya. Dünyaya görə birləşibsiz, dünyaya görə də kəsilibsiz. Ondan alverərsən bu yaddan çıxdı. Görsən elə bazarda görüşdülər, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş şəriş falan, bəs məcən sonra görsən qohum oldular. Qızı verdilər ona, o qız aldı bundan, bu oğlunu evləndirdi, bu oğlunu ona verdi, o, belə də qohum oldular. Onlar qarda İndi səhər-səhər quda, qudalar manısına qulaq əsası gəlirlər, axşamdan inirlər, qayıdib gedirlər. Al, ver, bir problem çıxdı ortalığa, iqtisadi böhran əmələ gəldi, nə bilin biri-biraz o birisindən çox olaydı, bir də görsən ki, nə oldu? Məsələ diyandı. Və getdi, təsiri nerede qoydu? İki dənə ailenin dağılmasını. O da təəccübülü bir şeydir. Bazardan adam... Dostluğa, dostluğa, əlbəttə orada ilahə dostluğa çevrilsə işim yox, amma belə onun üstündə gələ yerə çıxar da belə olacaq. Ona görə ələ-ələ-səlam 1400 il bundan qabaq, insanlara onu deyib. Demə nə bu adə, bir rəşmələriz dünyaya göyə və ayrılmalarız dünyaya göyə olsun ha, belə şeylərin üstündə böyük işlər qurmudur. Məlum, amma o bir rəşmələrdən də biri, dostluqdan da biri əmr-i bi-məruf nəhiyyəz-i gəlir. Ki, Allah-ı Teala Quranda deyir, onlar bir-birinin dostudurlar. Allah, bunlar nədən dost olurlar? Deyir, görmürsən, əmr-i bi-məruf nəhiyyəz-i münkar eləyirlər bir-birini. Baxın, görün, əmr-i bi-məruf nəhiyyəz-i nə boyda fəzilətdir, nə əməldir. Ki, Allah peyğəmbərlərin birinci əməli Allah-ı Teala öz əm Nə-nə, peyğəmbərlər göndər. Bu da əmr mərufdur da. Belə deyir. Quran göndərirəm, ayə göndərirəm, qanun göndərirəm. Bu da Əmrü'l-mərufdur. Məlum? Sonra da gəlib axrıncı dünyaya gələn insanın da boynuna Allah təala Əmrü'l-məruf və nəhyi zəlmünkər vəzifəsini qoyacaq. Niyə? Çün Əmrü'l-məruf nəhyi zəlmünkər vəzifəsi o qədər şərəfətdir bir də nəvizfədir. Allah heç bir insanın ondan məhrum olmağını istəmir. O şərəfə nail olmam ağını istəmir, istəyir hamı şərəflənsin. İndi insan ondan çəkinəndə gör nə voidə işdən çəkinir. Əl-əmri bil-məruf əfzalü'l-əmalü'l-xalq. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, Allahın bəndiyə, xalqə vacib elədici ən fəzilətli əməl nədir? Əmri bil-məruf nəhyi züncd. İmam Hüseyn (a.s) deyir ki, Allah bu ayəni oxur ki, Allah bən İsrailin Kafirlərinə lənət oxudu, həzrəti Davudun dilindən, həzrəti İsa'nın dilindən Quranda ayədir. İmam Hüseyin ə.sələm orada bu ayəni deyir. Özəbəxun, bən İsrail müsəlman idi də, Allahı qəbul edirdilər, həzrəti Musanı peyğəmbər kimi qəbul edirdilər, toğratı da asımanı kitab kimi qəbul edirdilər. Özəbəxrıncı din idi, axrıncı da peyğəmbər idi o zamanda. Lərhamsü Müsliman idi. Amma Quran xitab eləyəndə deyir: "Lo inəlləzîne kəfərun İsrail." Allah lənət oxutdurub bəni İsrailin xatirlərinə. Allah bunlar axı Musa'nı qəbul edirdilər. Tovratı qəbul edirdilər. Səni qəbul et. Niyə kafir? deyir Əmrül-Mə'ruf nəhyyiz-ül-mənkər ilə məddər ona görə. Həm kafir oldular, həm də İki dənə müqəddəs adamın dili ilə Allah onlara lənət oxutdurub. Bilirsiniz də, mənim oxuduğum lənətlə Həzrəti İsa'nın oxuduğu lənət, Həzrəti Davudun oxuduğu lənət nədir? Fərqli-fərqli məsələlərdir. Çox fərqli məsələlərdir. Heç müqayisəyə gəlməz. Özdə baxın, Davud ara, Həzrəti İsa ara. Davud ara, Həzrəti İsa ara. Davud demək olar ki, bən İsrail peyğəmbərlərin əvvəlinkilərindənd O başa yaxındır. Həzrət İsa axırıncısı axırıncısı bir dənə bəzi rivayətlərdə var ki Həzrət İsa'dan sonra Bəşir İbni kim idi? Xalib ha, İbni Bəşir ya, Bəşir İbni Xalib onun peyğəmbəriyin barəsində bir söz var. Hələ lap o da peyğəmbər olsa axırıncı ondan sonra bir dənə bəni İsrailə peyğəmbər gəlir. Pəs Allah Davud İsa'nın adını əvvəldən birinin, axırdan birinin adını çəkməkdən bunu demək istəyib ki, yəni, bəni İsrail'də nə qədər peyğəmbər olub, hamısının dili ilə Allah bu, bəni İsrail kafirlərlə lənət oxutdurub. Ona görə də görürsünüz, heç yerdə, heç vaxtda nə əmniyyətləri olub, nə olmayıb, nə də olmayacaq. Hə? Həmşədə çıxan kimi yaşayırlar da, müsəlmanların, acizliyindən, müsəlmanların elə bir-birin didmələrindən, dedikodularından, onun qeybətini eləməyindən, bunun qeybətini eləməyindən, nə oldu? Əhudi gəldi, adam oldu, çıxdı ortalığa. Elə, və illa Allah, Zuru vətəliyikumuz zirlə vəl Bəqərə surəsində deyir Allah-ı Zəlalət yazıldı süsün adıza, məskənsizlik yazıldı süsün elə köllərdə qalacaqsınız. Elə, və elə o lənətlərin Adamı, Adi bir dənə mümin lənət oxuyan da az qalır, beli Sındırır deyilər. Onda qalmışdır, 200 dənə peyğəmbər lənət oxuya. Gör, nə günə qalar. Tifağı dağılar adamın. Allah bu lənəti niyə? Deyil üçüncü əmr-i bir Allah bir adam bu yetimlərə niyə lənət oxuyur? Və sən bular sənin dini və, sənin özü və, sənin Qur'an və, sənin peyğəmbər və iman gətirə gətirə. Allah bunlara kafir niyə deyilsin? Allah, deyil, İmam Hüseyin a.s. Mədinədə, o məlunun məclisində də və elə mənzil boylarının hamısında bunu təkrar eləyirdi. Bunu təkrar eləyirdi. Hər yerdə. Bu ayəni oxuyurdu. Ki, mən belə daha əşirəm, vələ bətərəm, vələ mufsidəm, vələ zalimən. Allah, sən bilirsən ki, mən nə təsad eləməyə çıxmamışam, nə təkəbbürdən çıxmamışam, nə cəmiyyətdə bir pozğuntuluq yaratmaq istəmirəm. Nə fəsad edəmə istəmirəm. Nə hakimiyyət iddiasına düşməmişəm. Allah ürəyidir. Amra bil məruf, enhanül mücar. Allah istəyirəm əmrü bil məruf, nəhyizün mükar eləyəm. Özə onu eləmə meydanında qorxuram. Niyə? Çünki sən 200 dənə, 150 dənə müqəddəs ilçüyün, rəsulun, peyğəmbərin dili ilə əmr-i məruf nəhyazı münkarı tərk edənlərə lənət oxuddurmusan, özün kitabı mübinində olaraq kafir demirsən, mən necə təkrar, tərk edeyim əmr-i məruf nəhyazı münkarı ona görə deyir, ən fəzilətli vəzifədir nə əmr-i məruf və nəhyazı münkar öz əzrəti peyğəmbər deyir, bundan sonra e, ehsan gəlir istimai məsələlərdə, istimaiyyət O qalar inşallah gələn dəfiyyədə, onu başda çok uzun çəkər. Bu əmr-i mərifin barəsində bir kəlbə deyim. Həzrəti Peyqəmbər deyir ki, özdə ömrü azaltmaz, nə ruhuzunu kəsməz. Birisi də insanların dili qısalır bir neçə dənə şeyə görə. Əsası da həmin ruhuzu məsələsi. Danışsam, deyir, mən işdən çıxardırlar, sonra nə olaram? Də i̇şdə qaldır, nə Elə Ölədir... Özdə başqa şeydən söhbət getmir ha, onun haqqını yiyirlər. Özdə haqqını da yiyən heç kim deyir ha, heç kimə aidatı olan adam deyir. Nə hökmətə aidatı olan adam deyir, nə millətə aidatı nə bu millətin siyasi adamıdır, nə iqtisadi. Ha, deyə bir dənə özü kimi bir dənə adamdır. Onun haqqını görsün. Məsələn, birini saxlayırlar, nə haqqı yerə görürsən, pravasını yazırlar, danışmır, deyir. Əşə, nə, nə olacaq, o danışsın. Sən bir danış görür, nə olaca sən məsələn günahın yoxdur. Niyə görəsən bu cəzanı çəkməlisən? Bəlkə o adam lapel olsa, o cəzanı verən adam elə fikirləşir ki, sən günahı. O da də olub ki, demiş "Yox, belə deyir, belədir." deyib, hə, düz deyirsə, mən bilməmişəm." Elə mən bu y yandan gəlmirdim, bu y yandan gəlirdim. Soruşursuz ki, orada gözləmədin. Deyirəm, kimdir o falan nömrəli maşını? Deyirəm, o maşın mənim qabağımca gəlirdi, mən onu necə gözləyəm? O elə ki, məsələn, bu y yandan gəlirəm də. Eləyib, çıxır, gəlir. Bu bir məsələ var. Ondan da sonra nə var? Şurada insanlıq hüququn tələb eləməyi var. Adi belə də gündəli hüquq mən gedirəm söhbət. Ha? görə insan nə edir? İsteyir. Deyir ki, nə çörəyi çıxar. Hz. Peyğəmbər də deyir ki, qorxmayın, əmr i məruf elin. Nə əmri-i məruf sizin ömrünüzü azaltmayıb. Nə də heç kimin nəyini, ruzusunu əlindən almayıb. Bunun yanı bu tam əmin olun. Tam yaxında olun. Düzdür, əmri-i mərufumuzun neçə var. İnsanlara nisbət fərq eləyər, əynməyə nisbət fərq eləyər, peyğəmbərə nisbət fərq eləyər. Məsələn, görürsünüz, İmam Hüseyin ə.s. ki, risalədə varmızda cana təhlükə olmasın, mala təhlükə olmasın, təsiri olsun, falan olsun. Biz İmam Hüseyin ə.s. çoxu yox idi, amma getdi. Niyə üçün, İmam Hüseyin ə.s. məqamı adı insan məqamından fərq eləyirdi. o şərtlər bizə aiddir. Hə? Hazret də deyir, "Şu qorxmayın. Nə ruzunuzun kəsilməyindən qorxmayın, nə də ömrünüzün azalmağından qorxmayın. Ömrü verən Allahdır, istifadə edən də insandır. İnsan özünü çıxıb damdan atsa hə ömrü azalar. A insan əmrə mərifəyə görə məsələn fərz eləyidə buna zəhər verib öldürsələr bunun ömrü azalmaq mənasına deyil. Və elə yerindədir. Bəzə şey əmrə şahid olmusam da Zeyd o e, su oban gəldə Hz. Peyğəmbər yanına keçən dəfə danışdıqda ağlıya ağlıyırdı. Niə gəlir dağlı ağlıyı. Dedi ya Resullullah, hamıya şəhadət qismət oldu. O məqama çatdı, amma biz keçirddik onları. O məqama çatmadı. Həqiqət ağlayır da gözün yaşını tökürdü. O mənim kimi el ədəbi şıxalma ağlayıb sonra çöldə çıxıb nə hissəson eləyir, ondan deyil. Ağlayırdı, de, ürəyi yanırdı. Da elə ürəyi yanırdı ki, ayan hazır oldu da Yalandan eləsə idi ayə gələrdi. Ən azı elə ayə gələrdi ki, yalandan eləyir. Peyğəmbər fikir vermə. Niyə? Olub da elə şeylər. Bir dəstə de gəlir, deyirdi ki, nəhnu nəşhədən nəkələ rəsulullah. Münafiqlər gəlir, deyirdi ki, biz şəhədət veririk ki, Peyğəmbər, sən Allahın rəsulü isəm. Allah, Allah ayəni, münafiqun suresinin birinci, ikinci ayəsini göndərmə. İzəcə aləkəl münafiqun qalunəşhəd dümənafiqlər gələcək deyəcəklər ki şahadət veririk ki həqiqətən hey Allahın peyğəmbərsən onlara deyən ki Allah şahadət verir mən Allahın peyğəmbəriyəm və lakin el siz yalan danışırsınız. Ən azı ona da gələrdi ki sən yalan danışsın. Onda da ürəyidən yanırdı, ölürdü, ürəy partdırırdı. Allah da gördü ürəy partdırır bir də ayə göndərdi. Həm onun üçün olsun, həm də bundan sonrakılar üçün. Nisə surəsin desən 69-cu ayəsidir. Onlar ki Vəlləzin, vəlləzin amənu və əmilus salihat deyəsəm belə başlayır. Onlar ki, iman getirib salih əməl eləyiblər, ülaikə mə əlləzin amənu minən nəbiyin vəs-siddiqin vəs-şühəda vəs-salihin. Soban, narahat olmacınan o adam ki, iman getirib salih əməl eləyib, onlar qiyamətin günündə peyğəmbərlərləndir, şəhitlərləndir, siddiqlərləndir, salihlərləndir axırda da Allah deyir ki və həssünə yolaikə rəfiqa gör nə qəşək dost tapdı bu adam gör nə qəşək dostluqdır Allahın ədalətina bax, Allahın mərhəmətina bax gör Allah nə qədər yol-yolaq biləndir nə qədər Allah-ı Allah təala insanı əziz deyir gör kimlərlə bir yerə salır deri, özdür dərdə ki həssünə yolaikə hə rəfiqa gör nə qədər yoldaşlıqdır gör nə qədər dostluqdır ki narahat olmaq sən də elə salih əməlləri, ilə elə şəhidlərlə peh nə tək şəhidlərnə yox peyğəmbərlərlə bir yerdəsən. Ona görə də ölərsən, sən də olarsan şəhid elə döyür. Ona görə məsələ üstüstə. Hələ şəhediyyət olmoq, hələ yaşayaq o Əmrü'l-Mərufü və Mənəhir cəmaatın ehtiyacı var çox. Əmrü'l-Mərufdə nəhy-i zəlmün kərdən elə özümüzün də hər halda o nə ömrü azaltır, nə də ruzunu kəsmir. Ruzunu Allah Teala bir yerdən azaldı, ayırıb Onu heç kim tuta bilməz lə? O şehir fasolum, şehir devdənədir, təqdir-i qəza qüvvəti baz belə geri dönməz, bir şəm iki həqdən yanar, heç badilə sönməz. Onu ki, Allah ayırıb, ə.sələmə əzrət-i Peyğəmbər deyir ki, La yəcür ruhu hür səhərisin və la yəmnəhu qurə arasından arat olmaq, heç kim nə qədər tamahkar ola, o ona ayrılandan artığım yiyə bilməyəcək, nə də qazana bilməyəcək. Nə qədər insan da dura o selin qabağın bağlıya ki, sənə o ruzu gəlməsin, bağlıya bilməyəcək. O mümkündür. Ona görə əmr-i məruf nəh yazmışar. İnsanın insana verilən ələyəl-i -əl səlamın ibarəti ilə deyəcək, ən şərəfli, ən fəzilətli vəzifədir, tərkinə Allah talan edib, ləhnət oxuyub, insana vacibdir, əmr-i məruf nəyyəz mükər eləsin, amma yolun bilsin, əmr-i məruf nəyyəz mükər eləsin. Yolun bilməyə, o bayaq əvvəldə danışdığımız kimi, dura namazın həmdi surəsini öyrənməyə bəzinə başlayaca cəmiyyətdə fəsad yaymağa, Cəmiyyətin ruhanisində tohin eləməyə, cəmiyyətin əqidəsində tohin eləməyə o dürək yox. O əmrəvi məruf, dəyəsin onun başına. Elə o, yaxşısı budur ki, keçsin, biraz aralansın. El, bir Namazdan, yatdan da məsləhətdə aralansın, keçsin bir başqa. Həyat keçsin, ondan sonra bu həyata başa düşsün. Vəlaca özündə neynim, o ruslar deyir, mən o sözü bilmirəm, paniyyatka tapsın, ondan sonra neynəsin, qayıtsın təzədən. Qaçıb özünü atmasın cəmiyyətin içərisində. Bir xeylə dağın başından dursun, baxsın kəndə. Görsün, bir kətdə kim hardan çıxır, kim hara gedir, kim nə tər danışır. Arvatlarla kişilər üzvə gələndə nə tər olur. Ondan sonra kişi ilə kişi üzvə gələndə nə olur. Uşaqla bir. Bunun hamısı müşahidə eləsin, ondan sonra nə eləsin? Gəlsin girsin, kəndin içərisində desin, salam mələkim, mən də gəlmişəm. Allah qonağı saxlarsınız, ondan sonra görər nə olar və illa qasa qasa gələr kəndinin üstünə girirlər, hə? sonra bilmirlər, qayıdib hətta haradan çıxaq. Çünki kəndinin üstünə girdim, olurdu ki, səri şəhərə giribəzsə azmamışsınız uşaq vaxtında. Mən 30 yaşımda girdim, azdın. Hə? Qayıdib çıxmağa da yolu yoxdur. Hə, Gərək bir baxasan, öyrənəsən ondan sonra, başlayasan əmri bir məruf eləməyə. Və illa dənzər o kişiyə ki, bunu deyim, tamam eləyirəm, Birinin qulağı eşitmirdi, dillər ara gedirsən, dedi, gedirəm, xəsta var ona dəyəməyə. Əşi, qulağın oxuşunmur, sən xəstə ilə nəyini etsən, nə danışıqsan? Gəldi, xəstə də dayıbırdı idi. Dedi, necəsən, dedi, sox pis. Bu da fikirləşdi, mən ona deyəcəm, qulağına indirəm. Mən qulağına indirəm. Mən ona deyəcəm, necəsən, o da deyəcək, şüşür Allaha. Mən de deyəcəm ki, şüşür, şüşür. Elə fikirlə nə yersən, nə içirsən, deyəcək Allah verəlmə, deyəcək, nuş, nuş soruşacaq, həkimin yadın var, deyəcək, hə deyəcək, hə laf yaxır. bu şablonları öyrəndiyində şablon istər kimi elə istər bizimkilərdən istər obrisilərdən getdi, salam mələk ələk ə qardaşı, nə dedi, çox biz, şükür Allah, şükür Allah dedi, qardaşı, nə yersən nə içirsən, dedi, zəhrim maraq o, dərd, dedi, nuş olsun, nuş olsun Dedi, həkimin yadın var, dedi, hə, dedi, kimdir? Dedi, Əzrail, dedi, ay qədəmləri mübarək olsun, ay qədəmləri mübarək olsun. Ondan sonra durdu, süt gəldi bu yanı. Bu oldu xəstiyə dəymək, bu oldu iadət, bu oldu savab qazanmaq, onda hərəkətdən çəkilmişdi, götürüb bir şey vurardı təpəsini. Yəsələ ələyə qurmuşdu. bu ki, adam istəyir, gedə bir xəstə yanına, bir savab iş görəb, gedib neyinəməsin? El əmri bir mərifdir onun kimidir Allah mühəmməd Al mühəmməd xatırına Bizi vəzifəmizi tanıyanlardan qərar versin Allah teala bir abruy mühəmməd və bir ehtiram zəhra Vəzifəmizə əməl eləyənlərdən qərar versin Allah mühəmməd Al mühəmməd xatırına Bizi dinimizdə sabit qədəm eləsin Allah teala təmamı öminlərə xüsusən bu cəmdə eləşənlərə Bərəkətdə uzun ömrət haq eləsin Halaldan bolluca ruzu qismət eləsin Müşkillərin tezləyicə həll eləsin İltiması do eləyənlərin dualarını qəbul eləsin Xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin Məhəmməd al-Muhəmməd xatırına dinə kömək olanlara kömək olsun Dinin düşmənlərin tezləyicə məhv-i nabud eləsin Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin Məhəmməd al-Muhəmməd xatırına dünya və axirətdə Peyğəmbər əhl-i beytinin ziyarətindən və şəfayətindən binəsib eləməsin, Allah talə bizi dünyada və axirətdə əhl-i beytin yanında üzə insanlardan qərar versin. Mühəmməd alı Mühəmməd xatırına ağamız imam zamanın qəlb-i nazəninin bizdən razıyı xoşunud eləsin, zuhurunda təəcil eləsin, Biz o ağanı tanıyıb rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salabazı şirək edək.